Tager du værktøjskassen med op, så tager jeg gæringssæven og boremaskinen. Ja. Skal jeg også tage fugtsvansen med op? Ja, det må du gerne. Hvor skal væggen stå? Her, så du må gerne måle op. Afstanden fra endevæggen skal være 2,40 m. Okay. Væggen skal være 22 cm tyk og... Vi skal have et dobbelt af gips. Okay. Vi bygger rammen af lægter, ikke? Jo, og bagefter sætter vi dampspærre op og isolerer med rok ud. Så har jeg målt op. Fint. Tjek lige, om væggen er i vatter. Det har jeg gjort. Den er i vatter. Godt. Du kan begynde med lægterne. Du kan bruge gæringsaven. Hvor stor afstand skal der være mellem lægterne? 60 cm. Okay. Tog du skruerne med op? Ja, de ligger i værktøjskassen. Det er 60 mm. Jeg tror, de bliver for små. Kan du ikke hente to poser 80 mm nede i vognen? Jo. Er der andet, jeg skal tage med? Nej, ellers tak.